Hola, què tal? Mariona, com estàs? Bona tarda, molt bé, Mateu, i tu? Molt bé, doncs jo estupendament, no? em ah, cada em sí, queda setmana. Que bé. Sí, sí, sí, sí, sí, doncs pues, um, una cosa. Digue'm. Olives amb pinyol o sense? Wow, no t'ho sé dir. No m'ho diguis, si no la podem seguir, eh? No, no, em puc, no em puc posicionar. No, no em puc posicionar? Resposta? No. Però... Va, em mullo, eh? Pinyol. Benvinguts a Música Pins i altres <laughs> coses. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé Doncs sí senyor, jo... Bueno, a veure, t'he de dir que, que hi ha enolives Sense pinyol, que són boníssimes també Sí. són més processades, no? I tenen aquella enxova i aquella donyina o re O res. Perquè t'he de dir que a les olives negres sense pinyol, aquelles típiques de la espanyola... Ah, sí, sí, les típiques. Què és la que fiquen a les pizzas. Sí, sí, que sí, sí. Que és sí, la que posen sí, a tot arreu. Sí, sí. A de, tot arreu. De, tu vas a un bufet i hi ha olives... Saps <laughs> allò? Aquells... <laughs> sí. Aquells quatre vols o cinc o sis sí. o set o vuit de condiment de manida. Sí. Que hi olives hi, negres olives, tallades, pues, són aquestes. la espanyola. <laughs> Pues estan molt bones, he de dir. Jo no sé si són ultraprocessades... Sí, estan bones. Um, fake olips o què, però estan, estan, estan estupendes. <laughs> doncs re, Mariona, què, què, què has fet aquesta setmana? Aquesta setmana, mira, aquesta setmana he etiquetat molt. Has etiquetat? He etiquetat molt. Has etiquetat les ampolles, de dir. de no les no? ampolles, exacte. Jo les omplo, vale. Vale, les poso vertical o sigui, les tapo un tap de suro amb una màquina. Vale. Les posem en vertical perquè el tap s'expandeixi. S'expandeix, què vol dir que vale. s'expandeix el tap? O sigui, tu no has, no has obert mai una ampolla de vi i l'has volgut tapar i, i no t'ha no entrat tot el tap, només clar, una clar. mica és i a més a més el tap l'has hagut de girar Gira. Gira. Gira. Gira. Bé, i és que no, si jo soy no, zero eh. O sigui, normalment jo soy zero, és, zero és ah. que, com, que ets, Però si jo no bec sí, saps que ja <laughs> Mate, tios, Però està bé parla de vi O sigui, la gent obre, llavors l'ha de girar per tapar-lo bé Clar, o sigui, normalment el tap, ¿vale? quan tu el treus, uh -huh. ¿vale? imagina't el tap de suro vertical, sí. a dalt de tot hi ha una A i a dalt i una B, ¿vale? perquè ens en tanquem. Sí, correcte. ¿vale? Tu obres el tap uh -huh. vale. i quan veus el vi que vols, ¿vale? si t'agaves l'ampolla, oi, meravellós, i si no, el vols tornar a tapar per veure de la nevera sí, i demà tal. seguim, Vas no? Vas-ho a esmorzar. Ah, això mateix. Doncs el tap aquest, si quan l'has obert l'A estava a dalt i la B estava a baix, uh -huh. Ara la B l'auras de posar dalt i la A l'auras de posar baix. I això ho sap tothom. Bueno, és perquè bàsicament per física perquè no entra. No entra. No, entra la part B, o sigui la part que I per què Quan no l'ampolla estava tancada estava baix. No sé si és per per per al tap que s'expandeix, en tinc jo. O sigui tu quan agafes l'ampolla de B l'omples, vale? Te vas a la màquina i la màquina el que et fa és que et comprimeix el tap. Uh -huh. I amb un i amb un amb un pal, bueno, t'ho dic així, un pal, la preta baix i el posa dins l'ampolla. Clar, amb una, vale? una I ella... la, la pressió, l'aprita. Exacte. Va. Um, i llavors, suposo que a l'hora d'expandir-se i a l'hora de tornar-lo a treure, torna com a la seva forma. Vale, vale. O sigui, la forma del tap original no és la forma amb la que surt, sinó amb la que es transforma després un Exacte. punt. Exacte. Perquè sí. està allà a pressió. O sigui, Exacte. L'ampolla el que fa és pressionar un sur, un tros Exacte. de sur. De fet, l'ampolla d'escomós... I el fa tap, no? L'ampolla d'escomós, tu quan la treus, és un bolet, oi? Clar, clar, estem parlant als escomosos, pels no iniciats, és un, com un, un cava, un tipus de cava. És, vale? un, sí, és un vi escomós, el típic cava... Per si la gent ens enganxa en aquest episodi, sí. hi ha un episodi que parlem dels escomosos de camorral que no és cava, cava és una denominació, i ells el que fan és escomós. Toma, però, ja! Bé, bé m'ha quedat clar, eh? Toma! Però, però pels no iniciats, que doncs, sabeu que és com un bueno, vi amb un bolet, pues, cava. Sí, exacte, és... o sigui, hi ha el vi tranquil i el vi escomós. Dins del de vi escomós com... hi ha moltes denominacions d'origen. Una ah, d'elles és cava. cava. Si no estàs dins de cap denominació d'origen... Però tu est no estàs a tema clàssic penedès, clàssic que és penedès. una denominació d'origen que... del penedès. Vale, que no és cava. Que ja és... no és cava. Cal anar-ho recordant. Cal anar recordant, ah, cal anar recordant <ríe> perquè ja... Ha... que no es li la gent. No Però és clar, és lia... al final la paraula cava està tan... Ah, està molt internacionalitzada. Exacte. exacte. Clar, pues, com el xampany, no? Sí, no, exacte. Al fons dius xampany. de ser. fet, mons pares, mons avis diuen xampany al vi escumós, perquè clar, sempre s'havia dit xampany. Sempre s'havia dit xampany. I ara es diu cava i arribarà el dia i es diguerà escomós. Ah, exacte, que és el nom genèric, és com s'hauria de dir. Home, oh, meravellós, saps? això sí, clar, clar, clar. <laughs> jo sí, l'ampolla dels escumosos no tornen a entrar, vamos, ni por asomo. A no sé que l'obris molt bé i estigui molt fred. Al tap, dius? Quan, quan l'ampolla està molt freda, sí? m'ha passat, jo ho he vist que um, ha sortit i no s'ha expand... no fet faldilla. Saps allò que sembla una, una, sí. un cap amb una faldilla? Però això potser és pel temps que fa que està desgorjat. que desgorjat és treure els llevats morts provinents de la segona fermentació dins de l'ampolla. Saps? A vegades, quan fa molt Tot temps que, aquest, que aquesta ampolla està desgorjada, uh -huh. per tant, fa molt temps que el tap està dins l'ampolla a pressió, uh -huh. tu, quan el treus, costa molt que torni a la seva forma original perquè ja està fa tant temps que està allà comprimit. Va, o sigui, que no torna a la forma original. O sigui, si tu t'obres una ampolla de xampany, sí. cava o escumós, davant teu, i no fa faldilla, uh -huh. faldilla vull dir perquè a mi em sí, sí. la figureta d'una persona amb faldilla, i no fa faldilla vol dir que fa molt temps que el tenen tancat, aquest. Que està desbujat, exacte. Vaja, o sigui, avui però neu nota, si mai aneu al restaurant. Llavors això es vol dolent. Depèn. Depèn. Depèn. No, no, no té res a sinó, no, si no s'expandeix no, no vol dir que sigui dolent ah, perquè fa molt temps o sigui, sinó que que estigui... les característiques són diferents perquè el, el líquid ha tingut contacte amb el suro saps? llavors uh -huh. no és dolent el, el que sí que el meu sogre que treballa, o treballa tota la vida en un, amb el molí uh -huh. i d'aquí un llestrell i això sempre em diu que els vins es fan per consumir si guardes un vi molt de temps malament rai. Sí, sí, sí exacte. Sí, picar, si la guardes en bones condicions no hi ha cap no, mena de problema. No, Però què passa? De... Que tothom a casa no clar. té una mega nevera clar. amb el vi allà tot guardat, que no li toqui la llum, canvies la temperatura bruscos... Clar, clar. Llavors, bueno, ara clar... comencen a estar de moda. El meu pare, la seva dona, s'han fet la cuina nova i han ficat una navareta de vins... Ah, sí que són moníssimes, m'encanten, n'hi en menys, una. Representa que allà no es... la temperatura òptima no s'haurien de fer mal bé per molt temps que s'hi passessin. Exacte. Vale. Perquè allà no hi ha ni canvis de temperatura bruscos, ni els vale. hi toca la llum directament. Carai, tu, això és un, és un món És com, com un piano, no? Que... <laughs> si sí, cau exacte. pluja, pues et tova pel sac. <laughs> molt bé. Doncs has etiquetat. Que, etiquetat. Que, clar, molt de... està molt bé, està molt bé. etiquetat i Um, això, un cop omplim les ampolles, ho posem al tap de suro i ha d'estar, com a mínim, dos o tres dies a l'ampolla recta, vertical. Ah, que el líquid no toqui el tap de suro, perquè això que et deies, s'ha d'expandir, s'ha d'adaptar ah, a l'ampolla total. i llavors, un cop ja està així, podem etiquetar. Llavors, ja he etiquetat. O sigui, va, eh? Etiquetat Kika que ha sortit a la nova banyada de Kika. Molt bé. Que va molt buscada. Sí, per eh? Aquí t'endré les manos. Sí, la sí. Quica és un vi blanc estupendo, m'encanta frutíssim. I el beneu tot? Sí, sí, tot sí. Tot el que es produeu Sí, sí. Però què passa? Pugeu ara, el preu, Mariana? No, ja, ja, ja, aquest any pujat, ah. perquè tot va caríssim. El vidre, caríssim. Ja, ja. I en no n'hi ha. Tot va molt car pel tema del transport i tot. Tot pel tema del transport mal. Bueno, i pel Covid, que clar. Clar, les fàbriques van parar i ara per tornar a engegar la roda clar, clar, costa clar. molt a nivellar-se, saps? Clar, clar. clar no, clar. tot mal, tot mal. Sí, sí, bueno, a veure, però si veneu, doncs és una bona senyal. Sí, que, sí, i tant, i tant. Que està bé que doncs, mica en mica aneu, aneu pujant el preu i que es, es revalori això, no? I aquest, i tant, aquest producte. De la Quica, que està boníssim, és un vi, però, bueno, <laughs> bueno, jo que hi entenc molt, eh? Però al final, <laughs> el vi és bien. per gaudir, jo sempre ho dic. Vi de gaudi. Sí, sí, sí. vull dir, d'allò, a vegades vaig a sopar amb algú, no, no, jo vino que no hi entenc. No, però t'agrada. Sí, però ja està, ah, si vull dir, no cal no, no, que no n'entenguis. Si t'agrada... Si és, és, és la clau, vull dir, no, exacte, no cal, no cal entendre-hi per disfrutar, no, no cal ser músic per disfrutar d'un bon exacte, concert, no? Exacte, exacte. Molt bé, Mariona, doncs pues etiquetar. Sí, sí etiquetar, i, i, I això de les etiquetes, les dissenyeu en un dissenyador sí. concret? Sí. Vale, ho envieu, amb, teniu la vostra impremta, imagino sí. i us la posen fetes amb les mides ja que voleu i tot. Sí. I l'etiquetatge, tinc entès que l'etiquetatge del vi, esteu obligats a posar certes coses, sí. made in Spain, per sí. exemple. Sí, exacte, no? exacte. Vale. i el número de registre de l'embotellador, vale. per cada salle és diferent, per vale. tenir un control sanitari, tenir un registre així... Clar, tot això. I, el, i, el, I el que dèiem, que deia que era eco i que molts ho diuen però no ho són. Ah, no? Això, també. això també. Però això no és obligat, diguem-ho així. Ah, no, sigui, és, una cosa, és una certificació voluntària. Vale. Molt bé. Molt bé. Però que si entres segueix-la, o si sigui, no té cap mena de sentit. Això és la teva reivindicació, no? que ho parlàvem a l'últim episodi, escolteu l'últim episodi perquè la Mariona està frustrada, eh? Amb <ríe> aquest tema. Bueno... Ara ah, et porta una frustració després ah, sí? també, un altre. Ah, doncs ara en parlem. Que t'he relacionat amb el tema que parlaven l'altre dia. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs pues va, t'explico jo què he fet aquesta setmana. Va, què has fet aquesta setmana? Ah, doncs mira, vam fer un parell de bolos, tu també hi eres, amb Bruna Musical que està a punt d'acabar, de Ai, fet sí. aquest cap de setmana ja, ja acabem. Ja tinc nostalgia, 23, jo. 23-24 d'abril i bueno, serà una fest un bon un bon xou no, ple de sorpreses no, no, no. i s'allargarà la festa potser ni dormim i l'endemà hem de tot tornar a actuar clar que sí, Està clar bé, que sí el jo matí. em demanaré festa el 22 ara, ara, ara t'escolto, jo no puc però eh, m'he de demanar festa a mi mateix com fa això? ja ja Um, doncs uh, vam estar a l'Ammetlla de Marola l'Ammetlla de Marola, un teatre molt maco molt... molt... Ammetlla de Marola, sí. sí molt acollidor, que es veu la història d'aquell teatre, bueno, és com centenari de fa 140 anys que fan els pastorets és com, són com molt populars els pastorets d'allà i uh, hi ha una història que es veu que els hi va tocar la grossa no sé quin any, però els hi va tocar la grossa a l'associació de teatre o algo i van decidir invertir-ho en el teatre que està, trobo estupendo, super, sí. allà com de fusta i tal Eh, coses que, vam, que, vol, que vull destacar d'aquell teatre pues, que va ser molt guai perquè vam descobrir, vam pujar vam fer pujar, de fet la teva mare va venir veure la, sí. la pinta del, del teatre no? que la pinta, pels qui no ho sapigueu és la part més alta del teatre és una part transitable on eh, s'aguanten totes les estructures és a dir, un teatre, per anar bé eh, ha de tenir el mateix espai de, de caixa d'escena de, que veu el públic és a dir, tot el mm. que és l'escenari fins on veu el públic és a dalt el, el taló, diguem-ne... Sí, el, on hi els focus. On hi els focus, de Tota vale. aquesta part que, que faci, els metres que faci, uh -huh. doncs per anar bé ha de tenir el doble... Perquè, ah, sí? Perquè s'han d'amagar tots els decorats. Clar, per això que teatre era tan alt. Clara era molt alt perquè... Clar, bé tots els decorats... Estava fet bé, de l'època, vale. però està... I tots els decorats aquells dels pastorets, fets de paper de l'època... No, seno... era superguapo. Aquella cenografia antiga, molt... Que, que, bueno, allò són relíquies. I hi havia, no sé, centenars de, de, de decorats, sí, sí, mil... sí, sí. centenars de cordes que pujaven i baixaven. <ríe> que és perquè t'equivoqui, és a mitja funció de cordes, saps? <ríe> bueno, clar... El bé, bé, bé. baixes un mar, saps? Els pastorets. Ui! <ríe> no, aquest no, amunt amunt i, i ell, bueno, és, és Macus i teniu l'oportunitat d'anar a un teatre així clàssic antic on tinguin aquest eh, tros de bueno, la pinta no?, que se'n diu que és, que és transitable, tu pots passejar per allà però ja et dic això jo que, això, però, eh? bueno, i un vèrtic, xaval eh? és que potser estàs a és que no, sense exagerar, potser estàs a 10 metres 15 sí. metres del terra eh, i clar, jo no sé si la boca de l'escenari o sigui, l'amplada la, la, fa, fa 5 bueno, tampoc era un teatre molt gran, però imagina't al Teatre no, Nacional, però... o al Teatre Victòria, que són alts com... És, pues, de, la part de dalt és el doble, o sigui, el, tot el teatre... És, perquè clar, això, eh? I a l'espectacle del Mago Pop guarden un helicòpter allà dalt. Oh. Vull dir que <laughs> ha de uau, ser uau, molt uau, gran. Uau. Doncs, doncs això és la pinta, i ho vam veure um, el teatre, perquè era molt... És una pinta clàssica, de fusta, amb els barrots, i, i va fer gràcia. De fet, si treu avui Color musical a l'Instagram vaig penjar una foto, sí. un post, i, i és, és realment que si no ho heu vist, doncs... Jo vaig flipar, eh? tampoc hi havia pujat no mai. No havies pujat mai a una pinta. No. I la, la mare dic, em va dir, vine, vine, vine mira això, mira jo això. Jo vaig anar, tu te'n recordes al teatre dels Carlins de Manresa? Eh? <ríe> però clar, Noia. allà un peu fora de lloc i te'n vas a ballar, eh? estava una mica... Allà era, no, era xunguile, eh? Era antic, però no revisat. Però no revisat Exacte. Doncs vale. pues va anar molt bé. També era un teatre, el de l'Atmella, que els tècnics bueno, vam estar discutint perquè se sentia bastant malament a nivell de, dintre. Mm. El, els, els actors s'escoltaven malament perquè era llargat. I això feia efecte de tubo, dèiem. És veritat, dèiem. Era, molt, era molt llarg de... I l'acústic, sí. quan és un tubo, no sé què... Oh. Bé, bueno, tots aquests fenòmens de so putos tècnics, tio, de so, sempre, sempre diuen no, això és perquè, això és perquè tot està sala, bé, però això és la perquè la sala sona així, no? O sigui, va, no me jo no sé aquestes carreres de so però haurien d'anar a tots els teatres fets i refets de, del país Exacte, per trobar totes les condicions per llavors trobar-s'hi perquè clar, com que cada teatre és diferent clar, l'excusa és la sala la sala escala. és que l'acústica no, jo no sé, hauríem d'inventar un equip de so que s'adapti a la a totes les la... sales, o sigui, allà i hi ha detective intel·ligència artificial de com està creat allò i pam, A veure si s'ertafe ja, jo estic aquí. Home, Mateo, a la llista no ha idea aquí, eh. No, no s'ha ta veu, indavant, jo ho compraria, xaval. <laughs> val molts diners, eh, yeah. aquest el ta veu, però, bé, però Aniria superment, diria. No, una feinada I oh, l'endemà vem na Castell de Rosana, eh? Que Castell de Rosana. Al contrari, bé, una saleta de poble també, maca, collidora, però és com una sala dactes vol dir que allà ja fan tot sí. és a dir que l'estan arreglant estan fent teatre però no és que fan un teatre de zero, sinó que adapten una sala polivalent que tenien, yeah. llavors passa el... doncs doncs, bueno, que, no és, que no és teatre del tot, que vam haver de muntar-ho tot, trípodes, focus, altaveus, tot, tot, tot, tot, tot, tot, cables, maneres cap aquí, dimers cap allà, un dimer més potent del que aguantava la sala, que van Ui, saltar no. els ploms, bueno, unes històries. A una hora de començar la funció, saps una... totes les fosques. A una hora de començar, tot fosc. I, i bueno, ara ja arregla-ho, no? Ja arregla ja arregla-ho Però vam poder fer el bolo Va anar molt bé, la gent va ser l'última contenta mm. I va ser l'última actuació de Bruna fora de casa, perquè ara ja tornem oh. a l'estrella Va ser l'últim um, meva. Sí sí, va ser, va ser dur, però va ser sí. bonic El Mateu volia saber Tot el que havíem après Durant aquests tres anys de Bruna I va dir Us posaré el bolo més complicat no, va ser l'examen, no? De, de si 3 anys de veure sales i, i llocs difícils de de de trepitjar, de més fàcils, hostia, sigui, el Kursal de Manresa, sí, a a, la la sala a Rubí. De Rubí o, o, o Sant Andreu de la Barca. Mm -hmm. Ah, són teatres agraïts que et fiquen tres tècnics, tant, tot està tant. fet, és molt. Pues també n'ha una batalles. Clar. No? Pues va, us va tocar l'examen final a ser. Tot és que el final. No Nosaltres tant tenim meteu. Eh que sí. Segur pues que veu a, que veu Vull provar amb bona, amb bona nota, nota perquè oh. ben fer el bolo va anar bé, la gent va sortir contenta sí. i això és la millor nota oh. així que, oh. que res, molt content d'arribar ja al final d'aquesta etapa de Bruna perquè bueno, serà, serà màgic serà bonic i que no s'acaba aquí perquè a internet tindreu tot el material de Bruna per si voleu si ja s'ha acabat les funcions en directe busqueu a YouTube, busqueu a la web que trobareu coses i podreu descobrir aquest espectacle estupendo i que qui sap d'aquí un temps, potser el tornem a fer, segurament. Ves a de saber, no sé quan, eh? 5, 10, 15, 10, 20, 20 60 anys. Potser la, la Bruna serà l'àbia, saps? Eh? Exacte, potser, la, oi, potser la, la vinyet morral, que fa de Bruna ara. Si passen molts anys, potser fa de mare. Exacte. <ríe> doncs va, explica'm això, explica'm això que em dius, mira, el debat aquest. Mira, mira, és, que és, és com un amorodi, saps quan a vegades fan això? Mm, Tu estàs allà tan tranquil·lament... Per exemple, ara t'ho poso en el, en el teu context, d'acord? ¿vale? Vale. D'acord? De, de música. Vale. Tu estàs allà, doncs, en un sopar... A vale. casa teva, que tens els teus pianos o que tens doncs, una guitarra o el que sigui, sí, et diuen... Va, Mateu, toca algo, toca cosa, Mateu. Va, ensenya'ns com toques o no? Va, toca. Va, toca'ns unes cançons, tu que en saps tant. Ah, ja sé, que, ja sé què vas a dir i ja sé la situació en què et trobes. Perquè jo també m'hi trobo. Oi? I dius, sí, vale, perquè estic a gust i mm, tal, però, però és la meva feina, tio, vaja, no vull treballar, vaja, ara. Una persona fora, bé, De, deixa que t'aplaudeixi, una persona fora del meu sector, del sector musical o cultural o digui-li com vulguis, que se sent igual d'interpel·lada que jo quan... És que tenim moltes coses en comú. Ja, és veritat, és que això també et passa que, que, que no ho has dit, però suposo que et van demanar fer un tast. Clar, estàs allà dinant ah, o, ah, ah. o a casa meva, allà al celler, on sigui eh? o a un restaurant amb uns amics o Va, Mariona, ah, tria-t'ho el vi i ens l'expliques o què té aquest vi, què no sé què Uf, que sí que mola, perquè jo inconscientment no ho faig clar. quan tasto un vi que no és el meu o quan és el meu és, és defecte de professió clar, clar, clar, clar. però no, no, no estic treballant. Clar, clar, tu vols cobrar per aquesta feina. Perquè o que és... Sí, bueno, o, no sé, o fer-ho amb les hores de feina. Clar, saps? clar, clar. No li diré a un comptable, eh, mira, ara que estem aquí dinant, eh, fes-me números, aviam, com... fes-me ah, un pressupost d'arreglar, ah, jo què sé. O, o, o un que sigui advocat, no? fes-me una llei. Ah, ah. De crem de no sé què. Fes-me un contracte que em digui que, que si sé que aquesta cadira. És cert, jo, a mi m'ha passat. Jo anat a, a sopars de familiars indirectes per primera vegada, potser, que ara ja fa molt que no m'hi trobo, eh però... Però en algun... jo què sé, ara l'últim que recordo és un dia per l'1 de gener, no? Diu uh -huh. que celebres, fas un dinar i tal, i vas a casa d'algú que és familiar però és indirecte, no és allò que et vegis molt sovint yeah. i tal, i casualment tenen un piano. Ah, veia! Cony, que el Mateu és pianista, que toqui alguna no? Ah. I saps què? Que la meva neboda canta. Bueno, canta, ah, canta a la dutxa, saps què em vull dir? <laughs> Pues bueno, pues venga mirant acords y, y ay, me puedes tocar esta canción y, y tú ya tocas... Maestro, les... ah, sí. maestro. Y no es una cançó, que han acabat sent deu no. i acabes fent un concert. Y <ríe> sí que de tal en tant hi ha algú que et diu pero a ver, a, a ti no te están pidiendo que me hagas ah. ahora aquí una declaración de la renta, ¿no? <ríe> pues lo mismo. Y es cert, es Sí, cada vegada me trobo menys, pero sí que és cert que quan vas a fer un sopar amb algú un o et fan portar el pianet i ja l'has de treure ets com el bufó t'ha tocat a tu et toca obrir l'embolla de vi i dir què d'allò espero que el metge mai hagi d'actuar però si hi ha un metge en alguna ocasió crec que estan obligats estan obligats, home, només faltaria. I els infermers també. Jo estic obligat a tocar el <ríe> Jo estic obligat a fer festa, doncs un metge no pues només un faltaria. Metge, si jo m'ennuego, hi ha un metge de sala, pobre ja. d'ell, que no em vingui a socorrer. Saps què vull dir? Sí, sí, sí. Doncs pues sí, que l'altre dia hi pensava. Ah, t'hi vas trobar, m'agrada. M'hi he trobat molts cops, eh? I jo m'agradaria preguntar a l'audiència si en les seves proper... professions... Perquè ara no se no se m'acut cap... Ja, no ho o sigui, sé, i he music, pensant molt, eh? actor, ok, mm, i ara tu, no? Mm. I no se m'acut cap altre... No bueno, sé. A no ser que vingui una... Que potser n'hi una... ha, eh? Vull dir que n'hi haurà. Segurament hi ha una electricista i li diu «Ah, mira, ja estàs aquí, em pots arreglar això?» Sí. Això t'ha hagut que deu passar. Oh, els fícios, potser no. Oh, els fícios. Oi? Ai, mira, fa un mica molt d'aquí a l'ombro, eh? Que em pots Que em pots tocar? Oh, segur? Oi, oi? Que, Molt que bé, també. Mariona. Jo faig una crida a veure si hi ha algú d'aquí que es dediqui a alguna cosa segur, i segur. que ens escrigui, eh, a mi m'ha passat perquè sóc jo que no sé sé, què sé, arquitecte, han fet dibuixar amb un compàs. Fes <ríe> no una passi. ruda, no amb un compàs. <ríe> Fes-me una rodona aquí. <ríe> Vull dir que una cosa és que, si hi amic amics, si necessites un... Clar. Eh, mira, hi ha camins de sopar, podem mirar això com a favor o com a oro i t'ho pago després, bueno, no Ui, sé, saps? Ui, però això fa, te'n faries creus, eh, perquè... Però a vegades, això, sí, sí. O sigui, jo crec que el teu i el meu és més de, de festa, o sigui, no tant com a favor, eh? fes-me un favor, és com un... Saps? No, és com jo en que... un fill si li diuen més, em fa un malalt, aquí em, mirar, em podries mirar havia un moment. M'explico mm. la diferència? Sí, però això, aquest, aquest, o sigui, una persona que li demana un col·lega seu, bueno, no sé si col·lega o no, però imagina't que no són col·legues, eh... Um, ja estic jo en un sopar que no conec a ningú uh -huh. m'ho invento, conec només algú, no és igual estic allà amb un sopar. i al meu costat un físio ¿vale? uh -huh. una persona random que em demani una cançó no es, no es pensaria mai o no, o no li vendria al cap mai que allò té un valor econòmic en canvi si li demana una revisió a l'ombro el del fisio, segur que in, in, sí. interiorment està pensant que, que allò s'ha de pagar d'alguna sí. manera sí, Pots, sí, sí, sí. potser està demanant un favor igual però és molt diferent la connotació I, i, i socialment com està acceptat. Sí, sí, sí, sí. exacte. El, el, el amb el ví és el mateix, exacte. És fantàstic obres, fantàs i per un tast i puntó, ja està, és que et fa feina i però però però quan estàs però s'auge ni pen, ningú hi pensa en que tu et pots dedicar a això, o sigui, és, és, és fort, però és així. Pues així que audiència, quan vegueu un fantas que és la que s'ha de guanyar la vida la gent, no? Si voleu una fantàs. Que tast... està supania, ja està, tío. Exacte. Ah, ja, i està, molt bé. No? Ah, no, no, no, necessitem explicar res explicarre, no? no. I per cosa es va inventar també l'Spotify. Exacte. <laughs> per manejar-se pas que no. Avera, veu de Spotify. El la música en directe i guanya Guanya molt. molt. Però, però és que... Bé, bueno, sí, quan vas un restaurant hi ha un pianista tocant allà com de d'abraseria. Abraseria és el terme que s'utilitzen els músics. Uh, tinc un bolo de d'abraseria, vol dir que vaig a tocar en un restaurant, que ningú m'escoltarà, però jo faig la música d'ambient. D'acord. Vale. Clar, doncs pues, pues jo què sé, per música d'ambient pues sí, fa glamour, però és yeah. més és més el show, és més el, el concepte oh, estic, visual. Allà hi ha un pianista que està tocant. Sí, oh, està tocant, no? i clar, això val molts diners, eh? yeah, pugen el, el preu, doncs què. Vale, sí, ok, funciona com a espectacle, però com a... Abans, abans és la veritat perquè no hi havia altaveus, o sigui, abans, abans, els mil, que? abans, abans, de, abans que existis tota la tecnologia, funcionava, ara ja... Bueno, a nivells pràctics, pues, la música ambient és Spotify. Sí, sí, sí, sí total. <ríe> és un altadeu. En fi, uh, jo et porto un tema molt bé, aquest debat, vale, Mariona, m'ha agradat Has molt. Vist? Sí, sí, perquè pensarem en més professions d'aquestes. A, a veure si s'hi troben, o que ens ho digui l'audiència. Exacte. I jo et volia, uh, seré breu, uh, et volia compartir amb... Uh, um, de fet, serà del títol, crec, de, del capítol. Dossiers artístics. Dossiers artístics? Do Bé, bueno, dossiers de l'espectacle. D'acord. Vale. Vale. I ara, pues, com que estem de documents, vaig fer el full de ruta... Ara què dius, això? Digue'm. Saps que el cavall fort d'aquest mes què? surt com és un dossier de teatre? En sèrio? Xulíssim. El cavall fort. Xulíssim. Un dossier de teatre vols dir un dossier d'un espectacle? Bé, bueno, o sigui, surt està dividit en quatre parts al dossier que es diu, el, el, li diuen així, un dossier de, te, de teatre vale. i surt amb la preparació, els assajos amb l'estrena i el... Ah, no sé què. O sigui, vale. expliquen com no està feta una obra de teatre. Vale, això és diferent. És com, la, és com un document on t'expliquen el, el procés creatiu. Sí, sí, sí. Vale. Jo el que et Li tinc a parlar... Li han dit així, de, de teatre. Ah, molt bé. Vale, però Cavallfort és com més per nens, potser? Sí, sí, però és guai que està... vale. expliquin com és el procés de creació d'una obra de teatre molt als pues està infants. Molt és? Pues clar que sí, compreu el Cavallfort. escolta, que és genial. Jo el llegia a petit. Ah, jo també m'encanta. Ara hi tatano, també, que és per més petits És per petit, més encara. petits. Molt bé. Per l'Ainet. Això. <ríe> a mi he anat boda, que té un any i mig. <ríe> doncs jo us vull Va. parlar del dossier de l'espectacle. No el procés de creació d'un espectacle, sinó un dossier. Per què serveix aquest dossier? Doncs per presentar a un programador o un promotor o una sala de teatre perquè, perquè coneguin el teu espectacle. L'espectacle en si, sí, eh? L'espectacle en si. Sí. Clar, el més guai és que vinguin a veure'l. Però si no podem vale. venir-lo veure i tu vols eh, fer conèixer aquest espectacle, doncs has de tenir tot un ús d'eines, recursos d'eines, com per exemple vídeos, teasers, fotos eh, i el dossier, entre vale, aquestes entre coses. Perquè et puguis fer una idea del ah, exacte, conjunt, no? De què va i tot plegat. Llavors jo us explicaré com més com l'hem fet nosaltres, a veure, el dossier és lliure, cadascú pot fer el que vulgui, però com l'hem fet nosaltres i com normalment i habitualment uh, funcionen aquests uh, dossiers. Si aneu, a, de fet, a, a la nostra pàgina wicolormissi.com, cada un dels espectacles té el seu dossier, el podeu veure i podeu veure com, com s'ha fet. Um, primer de tot és la portada, la portada vale. de Crid l'atenció l'Atenció, una portada que és el cartell de l'espectacle. Val? Llavors, vale. simplement, és el cartell de l'espectacle. Nosaltres el que hem fet és que hem agafat aquesta portada i la resta del dossier ha anat d'acord, o sigui... S'ha fet per un dissenyador, llavors vale. va acord, tot va a acord amb uns colors, amb a una tipografia... Eh, l'espectacle les no? va d'això i ho vull així, així, així... així. Pues com l'etiqueta de dir. Som així, pues volem això Sense així. Sense tastar-lo han de saber què em trobaran. Exacte. Vale. Llavors això és exactament el mateix. Després de la portada nosaltres hem posat una, ah, foto, una foto de l'espectacle i eh, un, dos, tres, quatre, cinc quotes. Quotes són eh, notes de... o sigui moments en què la premsa ens ha nomenat i ens ha dit una bona valoració per exemple, una pequeña joya d'essas que s'encoentren uh, muy de tant en cuando això està, això, això està ben traduït això <laughs> és, en és en castell, és en castell, era en castellà no sé si, sí, perquè és en castellà perquè l'altre és en català, en català del periòdic ens va dir això Quien, quien quiera reír, llorar, emocionarse, sentir al fin y al cabo, no debería perdérsela. El periódico, pues bueno, pues fiquemos esta quote del periódico o una, otra, ¿no? una auténtica maravilla. Yeah. Vale, pues, coses d'aquestes que ajuden a que, ah, pues mira, han parlat d'ells a la premsa, no sé, què. Claro. de tant en quan. Justo, justament dient, aquest dos periódicos. No ho sé, però pues, jo, és com una catalanada, sí, no? no? bueno, és el periòdic en català, però el que, vull dir, que el periòdic és d'aquí. <ríe> el de Barcelona, encara que és d'allà. Molt bé, la segona pàgina, la tercera després de la portada, primera i ara la tercera. La sino, si no, una breu frase que resumeix tot. Vale, una vale. breve frase, i després doncs, una altra fotografia i, per exemple, nosaltres, com que les històries de la' l'Avisorep neixen en format de podcast, doncs, també ho, ho posem aquí, doncs, els logos de Spotify i ja on poden trobar aquestes històries. Per aquestes frases les has, els has dit, eh, vull això. Aquestes frases les hem dit nosaltres, no? són com els... Tenen un nom, eh, ara no recordo com... Eh... com els... Eh... late motive, per dir-ho així, és com, com la frase... El climb. A Claim, sí, claim, és un, claim. com un claim. Crec que té un altre nom en teatre o en, o en, o en aquest tipus d'esto. Seria com un CTA, com el call to action, no? com, com, com cridar l'atenció d'alguna manera, resumir tot i que et digui ah, vale, això... A... I nosaltres hem ficat, l'avi xerra, xerra molt, quan sap que l'escoltes, explica històries, anècdotes, vivències, cal escoltar amb paciència, amb molta paciència. És molt com una mica de dir, va, sí. va, ja comença l'espectacle, no? també doncs, sí. vas, vas més bé en el dossier. Després una pàgina que canvia totalment en color, fins ara era negra, ara és blanca, i és la fitxa tècnica. I a la fitxa tècnica trobem el gènere, l'idioma, el públic, durada, sinopsi, idea original, text, música lletra, interpretació, música en directe, equip tècnic, producció. I qui ha fet tot això? Pues gènere, teatre musical, idioma, català, públic, a partir de 12 anys, durada, 80 minuts, sinopsi, pues, parrafada petitona de lo que va. Ide original, Mateu Pena Pinguet i la Mar Puig, text, Mar Puig, música i lletra... Bla, bla. Interpretació, qui actua, equip tècnic, producció... Aquí pot haver-hi més coses, pots ficar escenografia, pots ficar il·luminació, disseny sonor, pots ficar tot el que tu creguis, Clar. vestuari. En aquest cas, nosaltres l'escenografia ens l'hem fet nosaltres, doncs incloïm a la producció, o el vestuari ens l'hem fet nosaltres, l'incluïm a la producció. Però cada dossier és, és diferent. Llavors tenim el repartiment. En el repartiment veiem les cares ah, dels actors i actrius que formen part, i els intèrprets que formen part d'aquest... Um, d'aquest espectacle, i tenim dos repartiments, que és la Mar, l'Edu i jo mateix, i l'altre repartiment, la Júlia, el Joan i el Daniel Giró. Júlia Sardà, Joan Saez i Daniel Giró, i que són com dos equips que ens anem tornant o anem compartint entre nosaltres, que són tres intèrprets dalt de l'escenari. I llavors ja ve doncs, l'explicació de cada un de nosaltres. Nosaltres hem començat pels creadors, que seríem jo i la Mar, i hem ficat doncs, petits paràgrafs on diu eh, «Formació, experiència i reconeixements». I una, I una foto meva així com a tota la pàgina, el meu nom, què sóc composició i direcció musical. Després la Mar Puig, el mateix, dramaturgia i direcció i un paràgraf d'on forma s'ha format, un altre paràgraf de l'experiència que té, dalt dels escenaris, i un altre paràgraf dels reconeixements i premis que ha obtingut. I llavors, doncs, de cada un dels actors i actrius, el mateix, una mica potser més eh, reduït que els creadors del propi espectacle, però també explica doncs, la seva trajectòria. I això, bàsicament, és el mínim. Nosaltres, al final de tot, fiquem altres espectacles, doncs, perquè vale. també puguin veure Clar. què hem fet, doncs, en aquest cas hi ha Bruna i Arrels, i, eh, i al final de tot, el contacte que és doncs, el, el mail, la pàgina web, el telèfon i on ens poden trobar i això doncs, seria un dossier de, de, de l'espectacle en si un és superxulo és necessari, és una de les coses necessàries per donar a conèixer d'una manera en mm, paper, digital, sense veure l'obra no? és com presentar mm. doncs, bueno, doncs això, un dossier, ara no et sabria dir jo què sé, quan et venen un cotxe, per exemple. Yeah. Si no el tens el cotxe davant, et, et, et, et tens un folletó on t'expliquen, no? Doncs pues mira, yeah, té aquests yeah, pneumàtics yeah. i t'ensenyen fotos superxules i, i fa això i té tants cavalls i fa no sé què i, i no el pots estar conduint en aquest moment, però bueno, et fas una idea de com Clar. és i, i això. Seria com una fitxa tècnica d'un vi. Exacte, suposo que la fitxa... Sí. Tè... No sé si feu això tan, tan elaborat, és a dir, aquest dossier té, jo, no sé quantes pàgines té, però... Bastantes. No, clar, Ara no. No, no t'ho sé dir. Però no sé si un bit tindria això, o 15 no. o 11 pàgines. No. No. És com un full, només, no? Potser, on diu... Sí, clar, sí, de vegades vull ho vull explicar, també. Et, molt la, extens. Però la nostra quarta pàgina és la fitxa tècnica. Clar. És el que diu gènere, idioma, públic, durada. Vale. És com lo... El que vale, I quan dura això? Ah, doncs aquí ho posa I de què va si no? Ah, doncs aquí ho posa Qui ho ha escrit això? Ah, doncs això seria la fitxa tècnica Això podria ser un sol full vale. Però un dossier doncs, va, vol anar una mica més enllà clar, clar, clar, clar. També hi ha fotos En altres dossiers pots ficar un link i que cliquin i que vagin a veure el vídeo De ah, vale. per exemple o, o el teaser, o la pàgina web o Vull dir, és com tot de recursos I el dossier és un recurs més i res més, aquest és el document que si, bé. si voleu veure els nostres dossiers doncs, bueno, a la web els trobareu a cada un dels espectacles i que si teniu dubtes i esteu oh mira, doncs tinc un espectacle i vull saber com feu tal doncs ens ho pregunteu i us ajudarem tant com es pugui <ríe> Doncs bueno, Mariona, Molt moltes gràcies. Ha estat tu? Un, un plaer conversar amb tu una I vegada tant. més. Sempre un plaer oh, conversar Matiu. amb tu, Mariona. I a veure si em fas un tast, no? Em sento ah! <ríe> que és una cançó, Mariona. Vale, va, jo et tocaré una cançó I, i tu em fas un tast. I ja el següent nivell seria jo dedicar-te una cançó, o sigui, escriure home, una cançó home, i home, tu fer-me fer un, un, un vi. Hòstia, home, home... Podríem fer? Escolta, ara... Prou de parar de pensar. Ara ja, no és, no és broma, però... Eh, segur que s'han fet mil projectes de, de multidisciplinars de música i via, O sigui, se n'han fet molts, eh? Sí, n'han fet molts. Però jo no conec, o no sé si tu coneixes, alguna que estigui realment vinculat. O sigui, com 5-6 cançons mentre et beus una ampolla d'un vi. No. No s'ha no, fet mai. Bueno, no m'són. No pues podria, podria, podria podria fer Podria veure, no? Fer. donem una volta, no? Va, donem, Perfecte, una, volta. Doncs donem una volta i <ríe> ens seguim parlant. Moltes gràcies. Apa. Ens veiem la setmana que ve. Setmana que ve. Adeu. adeu. adeu. adeu.